Pe vremea împăratului Anastasie, trăia la Constantinopol un însemnat și umilit rob al lui Dumnezeu cu numele Roman. Locul său de naștere era în Siria, în cetatea Emesiei. Acolo se bucurase el întâi de lumina luminii. Cu inimă dreaptă și blândă crescuse între oameni și urmase învățăturile dreptei credințe și din anii tinereței lui a plăcut foarte Domnului petrecând în, fecio în feciorie și curăție. Așa hotărând el să-și petreacă scurta viață în slujba bisericii, a fost întâi paracrisiar în Biserica Veritului și, pornind apoi singur în lume, a nimerit în scaunul împărăției Bizanțului și vețuia la Biserica Maicii Domnului din Chirii. Acolo, plecat și mai mic decât toți, petrecea în postul și rugăciune, îmbunătățindu-și sufletul și ostenindu-și trupul. În fiecare zi, cum cădea umbra să sării, se ducea la, la herna, Palatul Împăraților, și acolo se nevoia toată noaptea în rugăciuni și priveghere. Și în zor se întorcea la Chiri, la slujba zilei, iar mai apoi a fost rânduit paracrisiar în biserica Sofiei, care era cel mai mare, mai slăvit și împodobit locaș al Domnului în cetatea Constantinopolii. Și s-a întâmplat ca acest merit om să nu știe carte, însă era prea înțelept în lucrurile cele bune și prin viața lui curată și dezlegată de toate ale lumii, între ceea și pe cei mai mari cărturari și pe toți care căutau înțelepciunea în zădărnicia veacului. Căci în singurătatea vieții lui, inima și-o scălda în puterea și mărirea lui Dumnezeu. Și această putere și această mărire le vedea în rânduielile văzducului și ale pământului în zborul păsărilor și în viața animalelor, și în, într-un strop de rouă și într o rază de soare. În toate ale lumii vedea voința lui Dumnezeu și o slovă fără semn și se simțea pulbere, nevrednică, fericită a se osteni în fiecare clipă pentru lauda celui preanalt. Despre unul ca dânsul a spus apostolul, pe cele nebune ale lumii le-a ales Dumnezeu, ca pe cele înțelepte să le rușineze. Și-a aflat patriarcul Ieftimie despre îmbunătățita viața lui Roman și l-a chemat la el și l-a cercetat și i-au plăcut multe cuvinte ale lui. Și fiindu-i drag și văzându-i ostenelle în biserică, i-a hotăr, hotărât parte dreaptă, asemenea cu ceilalți slujitori, de care lucrul s-a înnegrit de supărare clericii și Cârteau asupra, asupra patriarhului zicând, pe cel prost, asemenea, cu noi l-a făcut. Și vorbeau între ei, bajocorind pe omul cel blând și-au prins al urât. Și de câte ori găseau prilej, îi făceau supărări. Îl înspinau cu vorba, îl minteau cu fapta și îl împresurau de bajocuri și răutăți. Iar el suferea toate cu blândețe și nimic nu-i tulbura smerenia și bunătatea. Atunci și ceilalți clerici s-au umplut și de mai multă patimă și zavistie împotriva lui. Așa s-a întâmplat că odată la vecernia praznicului nașterii lui Hristos a venit împăratul la biserica Sofia. Și era într-o toată strălucirea lui între curteni și ostași și clerici, clerici mulți slujeau și daruri multe erau aduse. Iar Roman, după cum îi era rânduită slujba, urma așezând lumânările. Și unii dintre cei care îl urmau, urau, au ieșit deodată de după pilaștri și l-au apucat și au prins a trage către Amvon. Și ziceau, la parte ești învrednicit asemenea cu noi, deci suie în Amvon și cântă dacă poți, căci noi sfântă cântare de laudă. Cuviosul roman la aceste cuvinte a plecat cu umilință fruntea, ca un neștiuitor de carte ce era, iar clericii îl trăgeau și îl înfruntau zicând și îl depoimau cu otrăvit suflet înaintea împăratului și-a din biserică. Și lovit, fiind astfel, a simțit adâncă rușine și umilire și plângea cu amar. Iar după ce s-au sfârșit cântările și au ieșit toți din biserică, s-a ridicat și Roman din colțul unde se ascunsese și a venit înaintea fecioarei, și-a cu cu umilință vărsând lacrimi peste neștiința lui și pentru întunericul în care se afla. și în tăcerea bisericii vorbea către Sfânta Fecioară și-o ruga să se îndure de el să depărteze răutatea și barjocora din jurul lui. Și simțindu-se alinat de privirea cea blândă a Maicii Domnului, s-a sculat și s-a dus la chilioara lui. Și fiind încă moleșit de mâhnire și plâns, n-a pus în gură niciun pic de hrană ci sta singur cugetând cu înfrângere și umilință la pururea fecioara de la care ceruse sprijin. Și într-o târzie vreme a nopții a adormit. Și iată i s-a arătat cu vios lui Roman frumos vis. sfânta născătoare de Dumnezeu, mângâierea mâniților, venea către el într-o înstrălucire zâmbindu-i. În mâna ei albă ținea o hârtiuță și a vorbit cu dulce grai. Știu de ce ești mâhnit! Umilitule Roman, că ce-ai plâns și mi-ai spus durerea ta, iată am venit să te mângâi, deschide gura. plindeu uimire și fericire a deschis gura Ro Roman și Maica Domnului i-a pus în gură hârtiuța și i-a spus iar, mănânc -o! Iar Roman, cu inima bătând, a mestecat întâi hârtia și a înghițit-o. Și a simțit în el ca un vârtej și Maica lui Dumnezeu s-a înălțat în nori de lumină și s-a deșteptat, milit roman. Și simția simțea sufletul plin de mângâiere și de negrăită dulceață și înaintea ochilor îi plutea încă acea vedenie fericită. Și fără să-și dea seama cum deodată văzut, a văzut curat în mintea sa că i-a venit înțelegerea slovei și a cărții. Și a fost asta ca într-o fulgerare și umplându-se de cutremuri plângând, a îngenunchiat ridicând fervinte gura în inima lui către Sfânta Fecioară. Și dezlegându-i se porțile de pline înțelegeri, desfăcea cărțile și le citea și simțea în el într-un ceas atâta învățătură cât nu putea dobândi alții în ani îndelungați. Și s-a rugat cu viosul roman toată ziua următoare postin, iar când a venit vremea cântării cele de noapte, s-a dus la biserica Sfintei Sofii și își făcea slujba, și era inima ca o primăvară înflorită. Și se afla iarăși popor mult și împăratul în toată slaba curții lui și, sosind ceasul cântării condacului, îl împingeau iarăși clericii cu bajocurile lor. Atunci el s-a suit în avon căci obiceiul era ca pe anvon să cânte un cleric condacul și a cântat cu dulce glas cântare de laudă în mintea sa alcătuită astfel zicând, Picioara astăzi spre cel mai presus de ființă naște și pământul peșteră celui neapropiat aduce. Și deodată s-a făcut o tăcere mare în cuprinsul bisericii și numai glasul lui Roman suna și l a ascultat toată lumea adunată cu negrăită uimire și sufletele lor, erau pătrunse de Dumnezeu. Sculfior. Și când s-a coborât din amvon, îl împresurau toți și se minunau de schimbarea lui. Și l-a întrebat patriarcul Eftimie: Cine te-a învățat o roman asemenea frumoasă cântare?" Iar el, cu umilință și bucurie, a mărturisit patriarcului visul său. Și toți îl ascultau uimiți, iar clericii care obișnuiau al necăjii și al rușina, au simțit adâncă zdrobire și păcăindu se pentru răutatea lor, au căzut la picioarele lui Roman cerându-i iertare. Și chiar atunci pe loc patriarhul l-a făcut diacon și cânta cu frumusețe nouă laude Domnului și Preasfintei Fecioare și cei care înfruntaseră și se socoteau mai înțeles decât el, acum veneau și îi cereau cu mirință învățătură. Și curgea din gura lui ca un rău înțelepciunea. S-a făcut mulțime de condace peste o mie la praznice împărătești și la cele ale Maicii Domnului și s-a smerit în cistită și blândă viață până ce i a venit vremea să se mute la viața veșnică.